Audo bila Allah semin Alaihi min Shaytan Alrajim min hamzihi wanafquhi wanafsi. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waafzul salatii waatamul taslim. Ala Syed Mustafa Muhammad. Ala alaihi wasahbihi ajma'ad. Subhanakal ailmalana illa ma alamtana. Inna anta alalimul hakim. Allah maulimna ma yunfaguna. Yunfagna bima alamtana. Wazidna ilm. Wajalah dari yang mendengar khabar, fytubagahulah yang lebih baik, dan kami tunjukkan kebenaran, dan kami beri rezeki untuk mengikutinya, dan kami tunjukkan kebohongan, dan kami beri rezeki untuk mengelaknya, dan kami masukkan dengan rahmat-Mu ke dalam perumpamaan-Mu yang benar. وجعلنا من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه وأرنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه sama-sama, sama-sama. Baiklah, sama-sama kita majukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslimpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan izin Allah kita dapat bersua kembali dalam siri kuliah Maghrib bulanan kita. Berpandukan sebuah risalah salah 30 tanda-tanda orang munafik karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelas kita pada malam ini adalah kesinambungan daripada kelas terdahulu yang saya rasa saya dah um, tidak bertandang ke surau ni dah hampir sebulan lebih. Dalam rekod saya kita berada pada karakter yang ke-20. Pada muka surat 83. iaitu takut Karakter ke-30 sifat munafik yang dikemukakan oleh pengarang di dalam risalah ini takut terhadap kejadian apapun. Jadi dalam karakter yang ke-20 ni, tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita membicarakan sifat orang munafik ini, kita kena kenal diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita menuding jari kepada orang mengatakan orang itu munafik kita tidak munafik dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang pengarang Dr. Zain Abdullah Al-Qarni nak kemukakan kepada kita pada karakter yang ke-20 ini? Iaitulah pertamanya tuan-tuan dan puan kita kena kembali kepada asas apa yang Perlu kita fahami di dalam tuntutan agama kita itu sendiri. Iaitulah apa yang dinyatakan oleh para ulama kepada kita khususnya ulama tasawuf apabila membicarakan persoalan perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Iaitulah berdasarkan kepada muntalak yakni saya dan tuan-tuan kita semua bergerak sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilamana kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini ada kalanya susah dalam hidup ini ada kalanya senang istilah yang dipakai oleh para ulama tasawuf yang dinamakan sebagai al-qabdu wal-bastu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam ayat wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjaun Allah lah yang menyempitkan kehidupan kamu dan Allah lah juga tuan-tuan dan puan-puan yang menyenangkan kehidupan kamu. Wa ilaihi turja'un, kesudahannya sama ada kita susah ataupun kita senang, Kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penyudah kepada kehidupan kita pada hari ini. Untuk itu para ulama khususnya di dalam ulamak tasawuf ini mengingatkan kepada kita tentang al-qabdu wal-bastu itu tadi. Sama ada sempitnya kita tuan-tuan ataupun senangnya dalam keadaan kita berada pada ketika ini. Kita tidak membicarakan pada masa yang akan datang. Kita juga tidak membicarakan pada masa yang lepas. Tetapi dia berada pada masa bila? Pada masa situasi, current yang kita berada pada hari ini. Jadi setiap daripada kita, sama ada saya, tuan-tuan dan perempuan, kita boleh tengok kita sekarang ni duduk dalam keadaan mana. Adakah kita senang? Adakah kita berada dalam keadaan sesuatu yang menyempitkan hidup kita? Stres, tuan-tuan dan perempuan, kita berada demikian. Jadi bagaimana sikap kita orang yang beriman kepada Allah SWT di dalam kita memahami dua situasi ini tadi. Ketika mana kita berada dalam keadaan senang, adakah kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataupun ketika mana kita berada dalam keadaan susah, adakah kesusahan tersebut sehingga menyebabkan kita ini tidak lekang daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berada di sini. Sebab apa orang nampak kat surau, orang kata dia ini sebab sedih, ini sebab ada masalah, ni kalau tak ada masalah, tak datang surau. Itu petanda bahawa kita tidak faham dalam konteks obudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini di mana Allah Taala tidak akan menjadikan kita tuan-tuan dan puan sepanjang umur hidup kita ini tadi kita akan berada dalam kesenangan semata-mata. Begitu juga sebaliknya Allah Taala tidak akan menjadikan kita dalam sepanjang umur hidup kita ini kita akan berada di dalam derita semata-mata. Dia ada turun naik di dalam kehidupan kita. Begitulah juga kehidupan kita yang lain sakit demam apa lagi? Ada masa, tak ada masa. Dan semua benda tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi bila mana kita faham kepada benda ini tadi, tuan-tuan dan perempuan, apa persoalan yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan karakter yang ke-20 ini tadi. Orang yang dia berada dalam satu situasi seperti mana karakter orang munafik ini, dia amat sensitif dengan persekitaran. Benda yang orang tak kata dekat dia, dia akan perasaan orang akan kata dekat dia. Ini diantara salah satu daripada ciri sifat munafik termasuk dalam karakter yang ke-20 ini tadi. Kenapa? Karena dia tidak ada stand. Sedangkan para ulama ingatkan kepada kita, tuan -tuan, nak faham kepada satu situasi yang Allah Ta'ala uji ini, kita nak anggap ujian itu sebenarnya datang daripada Allah yang patut kita kena terima dalam hidup kita. Siapa yang boleh faham demikian, hanyalah orang yang beriman kepada Allah SWT semata-mata. Sebab itu, saya selalu relitkan kuliah saya ini dengan apa Hikam Ibn Atta'il Asakandari. Sebab apa? Sebab kita melalui proses penuaan, tuan-tuan. Kita takkan selama muda. Begitu juga saya bersama dengan tuan-tuan dah lama. Bukan dekat dah rasa saya dah berbelas tahun berada memberi kuliah di sini, kan? Dah dua belas tahun. Koronel masih ingat lagi. Jadi on off, on off. Kita ni semua penghujung kita. Sudah akan sampai kepada satu usia. Saya pun dah bukan remaja lagi. Tuan-tuan pun bukan dah usia emas lagi. Dah lebih daripada usia emas lagi pun. Jadi apa maksudnya? Iaitulah. Persoalan yang kata. Ibn Barangkali Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kamu sesuatu. Tetapi. Yang Allah Ta'ala tak berikan kepada kamu itu, kata Ibn al itulah sebenarnya anugerah pilihan Allah SWT kepada kamu. Allah Ta'ala mungkin tak pilih saya, mungkin tak pilih tuan-tuan untuk jadi di kalangan mereka yang sampai kepada title jutawan, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Allah SWT mengetahui setiap daripada hamba-nya kawan ni kalau aku bagi jadi kaya lebih daripada orang lain, barangkali dia tidak akan berada di sini. Barangkali dia akan lupa kepada aku, barangkali dia tidak akan ada sikap bagaimana untuk ada perasaan cinta kepada saudara seagama dengan dia. Begitu juga kata Ibn Athaillah, "Wa rubbama a'taaka fa Barangkali Allah Taala bagi kepada kita sesuatu, tetapi pemberian tersebut tuan-tuan sebenarnya adalah merupakan hirmān, yakni adalah merupakan satu penghalang Ataupun yang menjadi penyebab kepada kita ini terhalang daripada banyak kebaikan. Apa dia tuan-tuan? Barangkali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehingga menyebabkan kita tidak ada masa untuk kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya hirman. Ya, ini kita dihalang daripada untuk dapat kebaikan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Ini perjalanan kita, saya dan tuan-tuan ini perjalanan kita menuju kepada Allah, kita akan melalui proses yang sama. Baik itu Ibn Abad, um, salah seorang daripada syarah Hikam Ibn Atta'illah, sekandari yang saya baca semalam di Masjid Rincing Hilir, saya ulangkan benda ini untuk mengambil sedikit pengajaran bagi diri saya dan kita semua. Kata Ibn Abad, Al-Qabdu ini, rasa sempit ini, dia boleh datang dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Zambun ahdas Tahu. Apabila seseorang itu melakukan satu dosa yang dia buat. Bagi orang yang beriman, bila dia buat dosa, tuan-tuan, apa dia buat? Dia akan bertaubat kepada Allah SWT. Sebab dia rasa dosa inilah yang akan menjadi penghalang untuk dia bertemu dengan Allah SWT. Maka cepat-cepat dia bertaubat. Tapi bagi orang yang tak beriman, apa dia kisah? Dia lebih suka seandainya dia melakukan lebih besar daripada itu lagi untuk mencabar. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata uh, Ibn Abad ia itulah dunia azhabat minka. Dunia yang hilang daripada kamu. Apa maksud dunia yang hilang daripada kamu tuan-tuan? Kita akan merasa sedih ataupun akan merasa sempit apabila kita ditipu. Tuan-tuan letak duit mencarum dalam satu saham ke Ataupun skim ke. Tiba-tiba duit ini hilang. Ratusan ribu hilang. Waktu tu apa jadi? Down. Jadi rasa memang ah macam nak bunuh diri. <laughs> macam nak gantung diri. Disebabkan hilang dunia. Tetapi bagi orang yang beriman. Apabila dunia hilang di tangan dia. Apa jadi pada dia tuan-tuan? Sifatnya adalah rida dengan ketentuan Allah SWT. Yang tidak boleh menerima rida ketentuan Allah SWT. Inilah sikap. Salah satu daripada sikap munafik yang akan kita baca. Pada karakter yang ke-20 ni tadi. Tetapi kalau dunia hilang daripada tangan kita disebabkan kita ditipu oleh orang. Kita kejar orang tersebut tuan-tuan. Kita cari, tuntutkan, bawa dia naik kot dan sebagainya. Itu menandakan dunia itu besar kepada kita. Dan kita semua ada pengalaman itu. Saya 10 tahun dulu pun melalui apa, benda yang sama dengan rakan-rakan apabila ditipu. Dan saya menyesal sampai hari ini tuan-tuan nama-puan. Sebab apa? Buat kita duk baca kitab tasawuh ini untuk nak didik diri kita. Tapi apabila hilang dunia daripada diri kita. Tak boleh. Masalah dunia ini disebabkan cintanya kita terlampau dunia tuan-tuan. Tak boleh nak buat benda ni. Duit hilang dalam tangan. Tapi kawan yang pelari duit itu. Apa bukan saya seorang rakan-rakan lain. Apa kami buat tuan-tuan. Masukkan dia dalam jail. Salah. Dia mengaku salah disebabkan CBT. Pecah amanah ni tadi. Kenalah 3 plus 1. Duduk dalam tu. Bukan sekat 3 plus 1. Dia kena sebat lagi dekat dalam tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab halobanya kita kepada dunia. Sedangkan tak banyak mana pun. Muka-muka memberikan pengajaran kepada diri dia dan juga memberikan pengajaran kepada kita betapa halobanya kita pada dunia. Sedangkan agama ajarkan kita pada apa, tuan-tuan? Wallahu yaqbidu wa yabsuṭ. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dan dia juga boleh tarik. Bila orang yang beriman maka dia kena terima dengan hati yang redha ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Ibn Abbas apa dia tuan-tuan? Iaitulah -tuan? uh, zalimun, orang yang berlaku zalim ke atas kamu. Orang buat zalim kat kita, apabila kita dizalimi apa sikap kita tuan-tuan? Mungkin kita nak tuntut di dunia ini, kezaliman tersebut kita tak mampu nak buat. Maka orang yang beriman agama ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tanamkan diri kita. Untuk bersabar. Kekalkan diri kita menjadi orang yang penyabar. Aku mungkin dunia tak dapat. Tapi di akhirat dia nak lari mana? Di dunia dia mungkin lari. Dia mungkin boleh lari. Dia mungkin pandai. Boleh ambil peguam yang hebat. Untuk dia menang dalam kes di mahkamah. Tapi di akhirat. Di mahkamah Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mampu berbuat demikian. Kalau kita sabar di dunia, innamayuwaffas sabiruna ujurhum bighairi hisab. Allah taala kata kami akan sempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar. Ini tempat hisab akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi dalam tiga keadaan ini yang membawa kesempitan di dalam hidup kita maka kita orang beriman ini akan dapat jawapannya. Apabila kita faham ini adalah ujian kita ketika mana kita menjadi hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada karakter yang kita nak bicara pada malam ini. Karakter yang ke-20 ni Takut terhadap kejadian apapun. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan berkaitan dengan golongan munafiqun ini. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. Kalau kita baca dalam ayat 4. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُونَ Tentang buka pada ayat 1, surah Al-Munafiqun itu adalah surah salib menceritakan tentang sikap perangai orang munafik. Yang sifat nifak itu adalah nifak i'atiqadi, iaitulah nifak yang kategori mereka ini adalah di kalangan Ahli Neraka kita tak merawat saya dan tuan-tuan kita tak merawat dari sudut nifak i'tiqadi tetapi kita merawat takut-takut sifat nifak itu tadi ada di dalam jiwa kita sehingga kalau dia kekal lama dalam jiwa kita tuan-tuan dia akan jadi seperti mana jadinya golongan munafik yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan kisah mereka di dalam al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala mereka mengira bahawa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka kalau dengan ayat sebelumnya kalau kita baca ayat itu apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelumnya wa in yaqulu tasma'u liqaulihim kaannahum khushubun musannada orang munafik ini kata Allah kalau mereka berbicara orang akan tertarik untuk mendengar perbincaraan mereka kerana karakter yang ada kepada orang munafik ini tuan-tuan dan puan adalah karakter yang boleh meyakinkan orang yang mendengar kita bila dengar dia berbicara, kalau dia minta duit, duit pun kita bagi kat dia. Itu salah satu daripada ciri-ciri yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Dan mereka ni siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tuan, tuan baca dalam kitab sirah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang yang hampir-hampir dilantik untuk nak jadi raja dah kepada golongan, kepada penduduk Madinah pada ketika itu. Nak jadi raja, tuan-tuan, dia tak boleh muka poyo. Dia tak boleh muka tak handsome. Dia kena muka handsome. Badan sasa dan sifat itulah ada kepada siapa? Ada kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang diceritakan dalam kitab sirahnya. Dengan badan sasanya, dengan rupa paras. handsomenya, nya tuan-tuan dan perempuan. Dengan perbicaraan yang terbaik daripada mulutnya ini amat meyakinkan orang. Jadi haris maksudnya memang layak sangat kan, kalau orang nak lantik dia jadi ketua. Nak pilih dia sebagai wakil rakyat. Kan? kita mungkin hari ini ciri itulah yang paling tepat kalau boleh kita perkatakan. Bukan hanya dia, bahkan ada lagi pengikut-pengikut dia lain yang ada ciri-ciri watak-watak ini tadi, yang pandai berbicara, muka tampan, susuk tubuh meyakinkan, perwatakan apa tadi, orang boleh tertipu ataupun boleh tergoda dengan perwatakan mereka ini tadi. Di antaranya, siapa lagi yang disebut dalam kitab? Mu'atib bin Qushair. Ini semua nama-nama di kalangan munafikin yang ada pada zaman Nabi SAW. Lalu kata pengarang orang-orang munafik selalu diriputi rasa takut. Apabila harga barang naik, mereka menangis di dalam majlis-majlis pertemuan dengan mengatakan, apa kamu tidak mendengar bahawa harga berah dan gula telah naik. Tuan, tuan saya tak tambah ni. Ini penulis ni tulis dalam buku ni. Saya tuan -tuan, kata, saya tambah pula. <laughs> Apa dia kata? Apabila orang yang sikap mereka tidak pernah merasa semua perkara yang dilakukan oleh CA, oleh parti itu, oleh pemerintah itu ini dan sebagainya, semua tak ada dalam kamus dia. Rasa berpuas hati dengan segala kebaikan yang dilakukan oleh orang. Maka inilah yang dinyatakan oleh pengarang kepada kita apa dia ciri-ciri daripada sikap munafik. Dan kalau kita baca lebih jelas lagi daripada sirah Nabi saw golongan munafik ini berada di dalam ketakutan disebabkan apa? kerana mereka nak menyelamatkan tengkuk mereka tu tuan. -tuan. Apa mereka mendengar berita musyrikin dah hampir berada di kota Madinah mereka lah orang yang paling pertama sekali akan mempersiapkan persiapan untuk mereka lari tinggalkan medan peperangan. Kalau mereka hadir bersama-sama dengan Nabi itu pun hanya lakonan semata-mata. Sampai di pertengahan jalan apa mereka buat tuan-tuan? Mereka tarik handbrake patah balik. Itulah yang berlaku kepada Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Apa yang mereka lakukan? Abdullah bin Ubay bin Salul tarik pasukan dia. Daripada bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi dalam erti kata bahasa mudahnya kalau kita nak faham apa yang pengarang ceritakan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yakni apa yang berlaku dalam persekitaran dalam sekeliling ini tadi masalah masyarakat yang berlaku ini tadi Mereka merekalah orang yang pertama yang akan menjadikan benda ini sebagai sebagai apa sebagai bola tanggung untuk nak menimbulkan balbalah ataupun fitnah di dalam masyarakat takkanlah tuan-tuan dan puan-puan tak ada langsung kebaikan yang dibuat oleh kerajaan sebagai contoh. Dulu pun orang yang sama juga menjadi kerajaan. Hari ini mereka pula mungkin jatuh. Itu yang saya kata tadi mana? Stand kita orang yang beriman kena-kena ingat. Wallahu yakbidu wa yapsud. Wallahu yakbidu wa yapsudu wa ilaihi turja'un. Ketika mana kita berada dalam keadaan kita senang. Kita mengungut nak tuan-tuan? Tak mengungut. Waktu itu kita lah kata kita juara. Waktu itu kitalah yang kata kita buat segala-galanya tapi hari ini Allah Taala uji sementara kita berada di bawah susah sikit ya tak banyak mana pun apa berlaku kita tidak berpuas hati kita semua benda tidak kena kepada kita maka ini kata pengarang apa tadi sikap munafik ini Selinga dan mata mereka ketika mana mereka berada di Madinah itu tadi adalah untuk nak cari lubang bagaimana untuk mereka tidak berpuas hati dengan apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Besar kita AS. Termasuklah di dalam benda yang yang paling basic dalam kehidupan. Iaitulah yang disebut oleh penggerang tadi tentang gula dan berah. Gula berah ni nak cerita apa? Nak cerita orang kedah kata pasal temolok. Yang ni nak cerita pasal perut. Kenapa? Kerana orang munafik ini yang mereka pentingkan iaitulah perut mereka semata-mata. Tak ada nak kisah pasal orang, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kata pengarang mereka hanya mementingkan urusan makan dan minum. Terhadap persoalan dakwah ataupun kemenangan Islam, mereka sama sekali tidak memiliki perhatian. Seperti halnya mereka juga tidak pernah berfikir bagaimana untuk nak melenyapkan kerosakan-kerosakan dan menegakkan amal makruf dan nahi mungkar. Sedangkan persoalan amal makruf nahi mungkar tuan-tuan itu bukan persoalan sebelah pihak. Semua kita. Yang menang pun dia kena buat benda tersebut, yang kalah pun dia kena buat benda tersebut sama juga bukan kerja orang duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Masyarakat tak boleh tahu semua benda ni dekat tu imam ini kerja tu imam. Kalau berlaku kepincangan di dalam masyarakat pergi cari tu imam jangan cari kami. Kami tak ada kena mengena sebab ini kerja tu imam. Adakah itu persoalannya ataupun jawapannya, tuan-tuan dan puan sudah barang tentu tidak. Sebab itu pengerang ingatkan kepada kita di dalam persoalan ini di amal makruf nahi munkar. Dia perlu bergerak seiring sebagaimana tuntutan kita di dalam persoalan keduniaan kita. Maka kata beliau lagi, yang lebih mereka perhatikan dan menjadi kepentingan mereka adalah masalah yang melonjakkan harga barang. Kenapa bagas tak ada di pasaran ya tuan, tuan? Mana pergi? Kenapa ringgit jatuh menjunam tukul? Aneka jenis pepohonan, ya ini mereka hanya pantau dalam kehidupan mereka. Kalau kita kata dia terjemah bahasa Indonesia. Maksudnya harga barang di pasaran. Lah. Sayur mahal. Apalagi lagi? Um, cili merah mahal. Tuan-tuan turun pasar pada hari ini. Berapa harga cili merah? Malam saya pergi. Harga dekat beberapa ringgit. Sebelas ringgit berapa puluh sen. Dan. Jadi kita bagi orang yang beriman. Turun naik apa semua ni. Kita kena kembali kepada persoalan apa? Kita kena terima. Itu adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian barulah persoalan tugas pemerintahlah dialah yang kena ambil cakna bagaimana untuk nak harga barang tadi turun kemampuan rakyat untuk membeli, ada wang dalam paket tapi asas itu tadi persoalan pokok yang kita bicara tadi daripada mana daripada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata beliau informasi berita hujan Cuaca panas dan sejenisnya. Bahkan sebahagian di antara mereka ada yang mengatakan di dalam doanya. Allahumma, Ya Allah, Ya Tuhanku. Janganlah engkau cabut nikmat ini daripada kami. Bila anda tanyakan kepada mereka tentang nikmat yang mereka maksudkan. Maka jawapan mereka turunnya harga terung di pasaran. Jadi yang mereka pentingkan apa tuan-tuan dan perempuan? Iaitulah perut mereka semata-mata. Kalau ada di kalangan kita yang hanya pentingkan dalam persoalan pokok, apa ataupun perut yang saya sebut kepada tuan-tuan dan perempuan tadi, maka inilah yang dinyatakan oleh pengarangan, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Iaitu mereka menyatakan, iaitu yani mereka amat cakna dengan perkara tiap-tiap teriakan keras yang mungkin tidak ditujukan kepada mereka, tapi mereka merasakan benda ni orang kata kepada mereka. Turunnya harga terung di pasaran. Mereka mengira bahawa kenikmatan hanyalah terletak pada harga timun, harga sayur mayur. Sementara agama Allah SWT sebagai nikmat yang paling besar telah mereka campakkan. Ia ini tak ambil persoalan. Persoalan dari sudut mana? Dari sudut Islam ini mengajarkan kepada kita, tuan-tuan dan puan dari sudut ukhwah. Kita lebih suka untuk memutuskan tali silat disebabkan benda yang menyebabkan keinginan dunia kita semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-hujurat ayat 17, "Ya mununa alayka an aslamu qul la alayya islamakum balillahu yamnu alaykum an hadaakum lil iman in kuntum sadiqin." Kata Allah mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Yaani seolah-olah golongan munafik yang angka mereka ini tadi bila mereka datang mengadu ataupun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashaduna annaka rasulullah mereka bersumpah ataupun mengaku di hadapan kamu kata Allah Taala bahawa kamu itu adalah pesuruh Allah Mereka merasakan besar sangat dengan sokongan yang mereka bagi kepada Nabi Kalaulah mereka tak sokong Nabi ini maknanya seolah-olah Nabi tak akan ada suara ataupun Nabi tidak akan mampu untuk nak membina kekuatan ketika mana baginda berada di Madinah. Bagaimana Allah subhanahu wa taala tempelak mereka tuan-tuan dalam ayat ini. Kata Allah, la temunu aliyah Islamakum. Kata Allah janganlah kamu merasa kamu telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislaman kamu. Jadi Allah Ta'ala nak kata kepada golongan munafik ni, kamu ni Allah Ta'ala tak harap pun keimanan kamu untuk nak beriman kepada Allah SWT. Kamu jangan rasa besar sangat disebabkan dua tiga ekor yang mengaku beriman dengan Nabi, sedangkan apa yang mereka lakukan tuan-tuan, mereka merosak daripada dalam. Maka Allah SWT tempelak mereka. Lalu kata Allah, sebenarnya Allah, ya'ni Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu. Dan menunjuki kepadamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah yang nak menggerakkan hati mereka untuk nak terima agama ni siapa? Bukan makhluk. Bukan kebendaan yang mereka inginkan. Tetapi ia itulah hidayah, petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Yunus ayat 58-58 kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa katakanlah wahai muhammad yani allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada rasulullah untuk sampaikan benda ini sentiasa kepada umat baginda yani kita lah tuan-tuan apa dia dengan kurnia dan rahmat allah subhanahu wa ta'alalah hendaklah kamu merasa gembira Kurnia Allah dan rahmatnya itulah adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini persoalan pokok yang saya sebut pada tuan-tuan di dalam mukaddimah tadi. Perjalanan kita menuju kepada Allah apabila kita dapat satu anugerah. Kan tuan-tuan mungkin dapat kenaikan pangkat. Dapat increment. Kerajaan bagi increment gaji 7% dan sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Kena letak Perkara pokok utama sekali, benda ini datang daripada mana? Bukan daripada pemberian manusia, tetapi datangnya daripada pilihan Allah SWT kepada kita. Bila kita nampak benda itu, Tuan-Tuan Allah Taala bagi. Bila benda itu dicabutkan, katalah kerajaan hari ini penat, tiba besok, kerajaan baru naik pula, dia tarik balik. Waktu itu, apabila kita letak kepada Allah SWT, kita tidak akan langsung rasa sedikit pun tersentak di dalam hati kita. Sebab apa? Sebab yang bagi itu Allah SWT bukan makhluk. Bila-bila Allah SWT boleh tarik. Begitu juga yang berlaku kepada manusia, kepada kita pada hari ini. Orang yang tak puas hati ini sebab apa? Sebab dia letakkan segala-galanya kepada manusia. Dia tak letakkan kepada Allah SWT. Dan benda itu salah tuan-tuan dan perempuan. Jadi kata Allah segala kurniaan dan rahmat itu datang daripada Allah maka gembira yang kamu juga adalah disebabkan daripada kurnian Allah bukan kurnian manusia. Maka kata Allah kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita letak sesuatu tuan-tuan atas diri kita dengan usaha kita. Tiba-tiba macam saya sebut tadi dunia tadi hilang setelah mana kita berusaha keras. Apa jadi waktu itu? Itu yang jadi separuh gilalah. Yang hilang punca di dalam hidup dia disebabkan dia rasa itu hasil daripada kerja dia. Jadi kata pengarang maksud ayat ini hendaklah mereka bersuka cita terhadap nikmat paling utama yaitulah nikmat iman yang Allah swt berikan. Kemudian nikmat risalah Allah swt utuskan junjungan Nabi besar kita alaihi salatu wasalam. Kemudian nikmat masjid masjid. يعني yani kita boleh tumpang duduk tuan-tuan dan puan pada malam ini untuk apa untuk mengambil sedikit tazkirah didik diri kita dengan para asatizah yang datang memberikan kuliah di tempat tuan-tuan saya mungkin tak bagi apa tapi mungkin orang lain bagi lebih hebat daripada itu kita boleh mengambil manfaat al-Quran as-sunnah sirah nabawiyah para ulama dan para dai yang kesemuanya ini tadi kalau kita gemblengkan sebenarnya merupakan satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Lalu kata pengarang sedangkan terhadap nikmat dunia ini orang-orang kafir benar-benar telah mendahului mereka di dalam menikmatinya. Jadi kalau kita nak ukur nikmat Allah taala bagi dengan kita dengan nikmat Allah taala bagi kepada orang yang tidak beriman tuan-tuan, kita tak boleh ukur dalam bab tu. Jutawan yang paling hebat berada di atas muka bumi Allah SWT ini. Allah Taala tak takdirkan mereka di kalangan orang beriman. Tapi di kalangan orang apa? Orang yang tidak beriman. Yang sokong apa, um, Presiden uh, Donald Trump. apa tu Elon Musk tu kan. Berapa bilion dia keluarkan. Untuk bagi sokongan bagi Donald Trump menang. Di dalam pilihan raya Amerika Syarikat baru-baru ini maka Donald Trump menang tuan-tuan. Bila dia sokong sudah barang tentu dia akan dapat imbal balas daripada sokongan dia. Projek engapakah? Tapi kita ni orang yang beriman ini dalam tengok situasi tersebut ramai di kalangan kita kata Donald Trump ni lebih baik daripada Joe Biden. Mungkin boleh menghentikan pengbomban kepada saudara kita di mana di Palestin. Kita boleh percaya kata tuan-tuan dan puan satu benda yang yang kita tak boleh nak harapkan kepada orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah ciptakan benda itu. Hari ini global ini dunia semasa pada hari ini yang berada di atas pentas dunia siapa? Orang kafir. Amerika Syarikat yang berada di hadapan. Kita umat Islam ni dah jadi macam pak pacak tuan-tuan, hanya boleh tengok sahaja. Orang kali um, usul yang akan um, di mana di Saudi ke. Akan ada satu perhimpunan um, apa OIC ni yang negara kita juga mengambil bahagian. Harap-harap umat Islam satu dunia ni dapat buat sesuatu lah bagi saudara kita yang berada di Palestine. Kalau tak boleh buat juga, tuan-tuan dan perempuan, semua benda ni kita kena jawab di hadapan Allah SWT. Setiap satu nyawa yang terkorban daripada saudara kita, mereka adalah saudara seagama kita. Kita kena jawab bagi Allah SWT. Jadi kalau semua pejamata, orang njemput dia pergi, pergi bincang, bahas, berikan sesuatu untuk bantu saudara kita, dia tak nak pergi berkecuali dalam bab ni tuan-tuan bila dia berkecuali, berkecuali dia itu akan mengibat, mengakibatkan kita semua. sebab kitalah yang yang yang dok dokong dia, yang dirakyat dia dalam negara dia. Harap-harap adalah sedikit kebaikan kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tengok derita ini janganlah berpanjangan. Tak apalah kalau kata donor tram mungkin lebih baik sikit. Benda ni boleh boleh ditamatkan tuan-tuan dan puan Itulah doa kita. Oleh itu kata pengarang, lihatlah wahai engkau yang tinggal di istana. Sesungguhnya di antara orang-orang kafir ada yang tinggal di dalam gedung pencakar langit. Wahai orang yang naik mobil sederhana. Sesungguhnya saudagar kaya ada yang lebih memiliki mobil termewah buatan sendiri. Jadi pengarang cerita kepada kita apa tuan-tuan? Nak fahamkan kepada kita tentang... Uh, apa tadi split personality yang ada di kalangan sifat orang munafik ini tadi. Bila dia rasa kemewahan yang ada kepada dia lebih mewah daripada orang lain sedangkan dia tak sedar ada orang yang lebih besar, lebih hebat lagi daripada dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 33. Yakni dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu cabaran tuan, tuan kepada orang yang beriman apabila dia leka dengan keduniaan. Kata Allah: "Walau la an yakuna an-nas ummatan wahidah la ja'alna liman yakfur bir-rahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arijan 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban dan sekiranya bukan kerana hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu yakni dalam kekafiran ke ke tentulah kami buatkan bagi orang-orang kafir itu kepada Tuhan yang baha pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, juga tangga-tangga perak yang mereka naiki. Dan kami buatkan kepada mereka pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan begitulah pula yang mereka bertenggek, yang um, tilam ataupun kita panggil cushion yang mereka bertenggek di atasnya. Dan kata Allah kami buatkan pula kepada mereka perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semuanya itu kata Allah tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia sementara. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Az Zukhruf ayat 33 dan 35. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam ayat ini tuan-tuan. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah SWT ini nak buat satu perbandingan dengan kekayaan yang Allah Taala bagi kepada orang yang bukan beriman. Maka perbandingan tersebut adalah tidak tepat. Sebab apa? Sebab orang yang tidak beriman dia tidak ada halal. Harap tidak ada pada dia. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Semua dia boleh redah. Tapi kita tak boleh. Kalau kita nak jadi jutawan sekalipun kita masih kena berpaksikan kepada, apa? kepada tuntutan syariat yang tidak membenarkan perkara haram untuk kita langgar. Yang tidak membenarkan kepada kita untuk kita dapatkan sesuatu daripada sumber yang tidak dibenarkan. Sedangkan mereka ada segala-galanya tuan-tuan dan puan. Itu pun lagi umat manusia di kalangan orang beriman pun masih lagi yang ada penyakit yang sama. Jadikan emas dan perak sebagai perhiasan. Sedangkan perhiasan ini untuk siapa? Untuk kita tapi bukan di sini tempatnya tuan nak pakai barang beramai, boleh pakai. Bila akhirat besok. Nak pakai perak boleh, tak ada masalah. Dunia memang dibenarkan kepada kita bagi lelaki untuk gunakan perak ni tadi. Tapi emas. Di mana? Di akhirat besok. Tuntutlah bila kita dapat isi kita di syurga. Oleh itu kerananya, yakni kenikmatan dan kesenangan hidup bagi mereka hanyalah makan dan minum serta hal-hal yang bersifat material semata-mata. Memang tidak dapat dimungkiri bahawa semua itu merupakan kenikmatan jika digunakan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Namun jika dia meninggalkan salat, menganggap enteng, iaitu yani remeh-temeh, perkara yang berurusan dengan agama. Seperti meninggalkan jilbab, iaitu yani hijab perempuan. Tidak mengharamkan terhadap dirinya nyanyian-nyanyian jenggeng, iaitu yani yang boleh menaikkan nafsu syahwat. Serta menelanjangi aib kaum muslimin, maka di manakah kenikmatan makan dan minum tersebut? Binatang pun makan dan minum. Tetapi adakah mereka merasakan kenikmatan iman kepada Allah SWT? Jadi oleh kerana yang demikian orang munafik selalu merasa takut terhadap kejadian dan peristiwa apapun. Ketika terjadi ledakan gunung di Filipina misalnya, dia begitu takut dan gemetar sehingga berucap, Inna lillahu wa inna ilaihi raja'un. Kita akan mati sekali gus. Yang berlaku di mana? Di Filipina. Tapi yang dia terasa di mana? Di tempat dia. Inilah yang berlaku tuan-tuan dan perempuan. Kepada umat Islam pada hari ini, seperti mana yang dikemukakan oleh pengarang. Yang terakhir yang saya nak sebut pada tuan-tuan Nabi SAW, ingatkan kepada kita, jangan kita jadi ini seperti kambing. Kambing mana? Iaitulah kambing biri biri Dia sekok-sekok, dia tak ada kawan. Tapi dia nampak dua kawan kambing. Dia masuk pada kawan ni, tiba-tiba dia rasa macam apa kulit dia tak sama dengan kawan si Eh. Maka dia keluar pergi lompat pula, pergi kepada sekumpulan kambing, kampung biasa, kambing kacang ni. Bila sampai sana, dia pun tengok, eh ah, kenapa aku ada bulu. Kambing kacang tak ada bulu. Jadi dia duduk dalam keadaan tengah-tengah. Yang Imam Nawawi katakan hadis ini. La tadri li'ayyihima tat-tabi'a. Dia tak tahu dia nak ikut yang mana. Jadi bila kita jadi orang yang beriman. itu Kita tidak boleh letakkan diri kita sebagai nafsi-nafsi. Nak duduk di surau ni. Kita tak puas hati kat surau ni. Pergi kat surau ni. Tak puas hati pula kat surau ni. Habis itu nak duduk di mana. Cuba beritahu nak duduk di mana. Maka kita kena kembali kepada jamaah Islam. yakni Kepada siapa? kepada saudara kita yang sama-sama beribadat dengan kita. Jadi saya nak cerita panjang pun tak tak boleh masa. Seuntuk bagi kita moga-moga apa yang dapat saya sentuh pada malam ini ada manfaatnya yang berbakti itu insya-Allah kita sambung pada kelas yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al afsani lil insana la fiqus illa alladhina amanu wa amilussalihati wa ta